Hoje dia 10 de abril de 2016 Nós vamos ministrar a última palavra Dentro da série, no Salmo 45, titulada A Majestade a Glória de a Majestade Jesus e a Glória da Igreja ok? Nesse último domingo Nós vamos falar Ainda a última vez Sobre a Glória da Igreja de Jesus Amém ou não? Então, leíamos o Salmo 45, completo, para encerrarmos hoje, se Deus quiser, esse, essa série de sermões. Ao regente do coro, um salmo dos filhos de Corá, um cântico de amor entoado com a melodia de Os lírios. O meu coração serve, Salmo 45. O meu coração serve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro habilidoso escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra, tua mão direita te ensinará coisas, nos ensinará coisas terríveis, coisas poderosas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti, ou aos teus pés. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade e justiça. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade ou e impiedade. Por isso o teu Deus, o teu Deus se te ungiu com olhos de alegria mais do que qualquer um dos teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e a, e a cassis, desde os palácios de Marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofirra. Ouve, filha... E olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. 11. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor. Obedece-lhe. 12. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo ou dos povos suplicarão a teu favor. 13. E aqui nós vamos continuar e terminar hoje à noite. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. levá ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra farei lembrado o teu nome de geração em geração pelo que os povos te louvarão eternamente amém? vamos orar ao Senhor Deus em nome de Jesus abre o nosso coração a tua palavra que saiamos daqui Senhor, convencidos pelo teu próprio Espírito Santo que o Senhor nos ama profundamente e que o Senhor vai glorificar o teu nome através das nossas vidas que nós não estamos aqui à toa que há propósitos claros para as nossas vidas e que nós não podemos mais perder tempo, desperdiçando o nosso tempo. Mas antes devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E devemos, em nome de Jesus, ter o um coração aberto para a obra maravilhosa que você tem para nós. Deus, em nome de Jesus, eu te imploro, Espírito Santo, convence-nos da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Para entender melhor essa perícope, pequeno trecho do Salmo, a gente vai aí para Apocalipse 19, 6 e eu fiquei tão feliz, enquanto Jana cantava essas canções, nós cantamos aqui que disse assim: meu Deus é o mesmo Espírito, aleluia nós cantamos canções que falam da vinda de Jesus, da glória de Jesus é sobre isso que eu vou falar hoje Apocalipse 19 versículo 6 versículo 6 E eu vi como que a voz de um, uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijámos-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vidas, São, porque vindas são as bodas do Cordeiro Ou seja, o casamento do Cordeiro que é Jesus E já a sua esposa se aprontou 8 E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino Puro e resplandecente Porque o linho fino são as justiças dos santos E disse-me Escreve Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro E disse-me Estas são as verdadeiras palavras de Deus Amém, amados? Aleluia Versículo 13 diz assim A filha do rei é toda ilustre no seu palácio As suas vestes são de ouro tecido É interessante como desde lá do Velho Testamento O Senhor traz a memória do povo de várias formas Nas festas, nos dias a serem separados Na Páscoa, no Tabernáculo, na colheita O Senhor sempre mostra a majestade de Jesus, sempre mostra Jesus como rei. Um Jesus que embora já, já estivesse agindo ali na trindade, mas ainda não tinha nascido enquanto homem aqui na terra. Vocês sabiam que os judeus esperam até hoje o Messias? Eles esperam o Messias. Inclusive quando o Sinédrio se reuniu para poder matar Jesus, é muito claro ali nas entrelinhas como fica evidente que eles sabiam que Jesus era o Cristo. Mas Jesus não tinha vindo do jeito que eles queriam. Então a ideia era, vamos matá-lo, para que Deus mande outro, conforme a nossa vontade. Olha se não é assim enquanto nós não recebemos Jesus. A gente quer Deus, mas do nosso jeito. Esse comportamento é antigo. Foi esse mesmo comportamento que levou o Sinédrio que aquela reunião de... Sacerdotes em Israel ou de homens letrados homens cheios de conhecimento bíblico que não necessariamente viviam esse conhecimento aquele colegiado de ancião se reunia para decidir as coisas em Israel e eles se reuniram e disseram assim não, não, não vamos matá lo porque ele ensina de si mesmo Jesus traz uma parábola e diz assim havia um certo fazendeiro que saiu e deixou a sua terra com uns trabalhadores então ele mandou primeiro uns para irem saber da terra e esses trabalhadores o mataram depois ele mandou outros e os mataram depois ele mandou o próprio filho e sabendo que era o filho o mataram então Jesus metaforicamente disse: sabiam que Jesus era o filho de Deus mas não era do jeito deles Então, todo o Velho Testamento vai preparando, preparando, preparando... ...e falando dessa majestade de Jesus... ...falando dessa majestade de Jesus e, Jesus... ...e Davi fala nisso vastamente. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. O que eu quero falar é que... ...essa igreja, que a Bíblia também chama... ...da noiva de Jesus, que somos nós... ...ela tem alguns traços na sua identidade... ...que muitas vezes as lutas que nós sofremos ela parece que lança uma, uma, uma confusão em nossa mente e às vezes nós esquecemos de algumas características que nós temos como igreja e eu quero lembrar algumas delas para vocês hoje à noite amém vamos pensar o seguinte se eu recebi a Jesus se eu faço parte do corpo de Cristo se eu sou a noiva do Cordeiro e não uma pessoa como noiva, mas o coletivo das pessoas que servem a Jesus o corpo de Cristo que é a sua noiva interessante que é a metáfora que Paulo faz falando de Jesus e da igreja ele diz, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo e aí ele faz uma analogia a como deve agir o homem como cabeça da esposa mas cuidando dela porque ela é seu próprio corpo então nós somos o corpo de Cristo ele é o cabeça como que é isso na prática? quem manda no seu corpo? é sua cabeça, ok? não é? Às vezes, existem até umas reações involuntárias, né? E aí, do sistema parasimpático. Olha aí, pessoal, que sou de Neurologia e Psicologia. Né? Dá aquela alfinetadinha e a, própria no... a nossa própria coluna reage. Mas são movimentos impensados e arriscados até. São necessários para a gente se proteger de alguma coisa, mas, às vezes, eles não são coerentes. Às vezes, a igreja reage baseada em si mesma. E isso é perigoso. Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês... Lembrando da glória da igreja... Que a gente, como vem falando esses domingos... É o um reflexo da ação e do poder de Jesus... É que... A igreja, no versículo 13... Olha aí... Primeira frase... A primeira parte da frase é... A filha de quem? A filha de quem? Do rei... Quantas vezes... Estamos em certas situações... Que parece que não tem ninguém por nós. Eu poderia citar inúmeras. Às vezes é uma causa sua na justiça, que você diz: Meu Deus, será que os meus filhos vão receber isso? Às vezes é uma enfermidade, que você diz: Meu Deus, será possível? O Senhor levou as minhas, as minhas enfermidades na cruz, o castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, eu sou sarado, o Senhor, por que não recebi ainda? Às vezes a justiça que faz para você no seu trabalho Às vezes a justiça que faz em casa E a gente tem às vezes a convicção Às vezes a gente sabe O marido ama, a esposa ama, o filho ama Mas às vezes parece que ninguém entende a gente E vem uma sensação de solidão Parece que estamos absolutamente sós Ninguém nos entende E eu quero que em nome de Jesus O Espírito Santo te lembre nessas horas Que você é filho Você é filha e não é de qualquer um é interessante porque nessa parte aqui, nesse trecho inclusive a maioria das bíblias traz uma letra maiúscula representando o começo de uma nova parte do texto ele começa a nova parte do texto lembrando o seguinte sim, ela é nobre, ela é aquela que vai casar com o cordeiro ou seja, nós como igreja que vamos subir ao céu e vamos reinar com Cristo para sempre, amém ou não? nós somos filhos de Deus e assim, enquanto que a gente não vive pleno já lá em Cristo glorificado com Ele no céu a gente já é filho de Deus aqui na Terra olha irmão, se a gente pudesse tivesse mais tempo para falar um pouco sobre essa paternidade de Deus é maravilhosa porque cada um aqui teve uma história teve um pai, teve uma mãe e cada vez os pais estão aprendendo mais sobre como devem cuidar os seus filhos às vezes quando Ou, ouve esses programas de televisão uh, tem uns que são muito bons né, aquela Fernani mesmo, eu acho fantástico aquilo tem até um livro dela inclusive ela é irmã em Cristo, não sei se você sabia mas tem tanta besteira principalmente psicólogo descrente, fala muita besteira sobre criação de filho só é você olhar os filhos deles o que são <risos> mas toda a nossa perspectiva do que é ser filho baseado no que nós vivemos com os nossos pais, ele precisa, essa visão equivocada sobre Deus, pai, ela precisa ser lavada pela palavra de Deus. Inclusive, Jesus ele ensina a gente a chamarmos Deus de, de paizinho. Tinha Sofia, quando era pequenininha, ela falava assim, preto, porque minha mulher me chama preto, E ela falava, Preito! Gente, quando ela falava esse Preito, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu não conseguia não atender ela. Eu não conseguia. E ela falava, Preito! <risos> Meu Deus! Às vezes eu estava fazendo uma coisa importante, mas aquele trocinho de dois, três anos, falava com aquele jeitinho. Eu largava o que estava fazendo. Teve um tempo aí em no Salvador, que... Uh, ela, eu estava no escritório, que eu sempre faço o quartinho de serviço de escritório onde eu moro. E para chegar ao quartinho de serviço, eu passo pela cozinha. Ela era proibida de passar pela cozinha. Então ela chegava só na, na soleirinha da porta, ela não podia passar adiante. Era proibida, ela sabia, ela estava ali. E aí ela falava: Treito! Como que eu ia me concentrar com aquela menina me chamando? Eu tinha que largar tudo para poder ver o que ela queria. Às vezes a gente acha que Deus está ocupado demais. Deus tem tantos, o universo é tão grande Tem tanta estrela para ele organizar Ah pastor, mas é, Às vezes eu vou lá e infortuno ele mesmo Porque a Bíblia diz que é, né, Se o juiz inico Atende pela assistência Eu devo insistir também, né Porque na minha assistência ele vai me ouvir Errou, a, a, interpretou totalmente errada a parábola a Bíblia diz Se um juiz inico e injusto É capaz de te atender pela sua assistência Quanto mais o seu pai Que te ama e é justo. Amém? Então a ideia é, ele está sempre à disposição de te ouvir. Nem sempre à disposição de fazer o que você quer. Porque às vezes esse preito que ela me chamava era para pedir coisas absurdas. Mas eu ia atendê-la. Então a primeira coisa que a gente vê, que em nome de Jesus eu quero que o Senhor cure a sua vida e que use a minha vida hoje para poder falar para seu coração, é que nós, como noiva, nós temos a glória de ter uma paternidade irrevogável. Nós temos uma paternidade irrevogável. Só o nível de idade que eu queria que você repetisse para mim. Eu tenho uma paternidade irrevogável. Dois. Ele no 13. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. Ah, irmãos, vamos ter que abrir esse Salmo 16 que eu gosto tanto. Abra aí rapidinho. Salmo 16. Nós temos uma paternidade irrevogável, nós temos uma importância pessoal. Eu não quero aqui massagear o seu ego. Eu quero aqui dizer para você que você não está só. Salmo 16 diz, guarda-me ó Senhor, guarda-me ó Deus, porque em Ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses e não oferecereis as suas libações de sangue, nem não oferecereis as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice tu sustentas a minha sorte. Davi está citando como Deus nos vê no versículo 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Ou a outra versão que prefere falar da perspectiva de Deus. Digo aos ilustres da terra onde está todo o meu prazer. Irmãos, cuidado para você não se gabar, viu? Mas o Senhor está dizendo que todo o prazer dele... Todo o prazer dEle está em nós. Já pensou o que é isso? Você nunca vai ver Deus dando uma gargalhada porque um, um passarinho nasceu. Para Ele isso é comum. Uma galáxia surgiu, uma estrela explodiu. Para Ele. Agora, quando você tem uma situação no trabalho, você age com santidade. Eu imagino Jesus dançando dentro daquele vestido dEle no céu. <risos> Sempre. Imagina o que é você tirar sorrisos de Jesus. Estevão, quando foi apedrejado, você lê isso lá em Aço ele estava, ele foi pego por proclamar o Evangelho, ele era fiel ao Senhor, e ele começou a anunciar quem era Jesus desde o Velho Testamento, passou por todos a, todas os, o, toda a, a, a palavra de Deus que eles tinham escrito que era, que era o Velho Testamento, a Torá, os profetas maiores, menores salmos, tudo, ele foi passando e foi descrevendo a glória de Jesus de repente ali as listas de Saulo que não era Paulo, ainda era Saulo eles apedrejaram, é uma cena forte e apedrejaram até morrer e é maravilhoso porque enquanto ele era apedrejado a Bíblia diz que ele viu ele resplandecia como um anjo e Ele viu o céu se abrindo Jesus de pé Para receber a ele Gente <risos> Eu gosto de alegrar minha mulher né? Mas eu só faço esforço Para dar um presente para ela que ela gosta Me alegra ela se alegrar Tem que ser muito egoísta Para a sua alegria ser só sua alegria Se você é assim, se arrepende em nome de Jesus Se as suas maiores alegrias forem as coisas que você compra para você... As vitórias pessoais indivisíveis que você tem... Os elogios que você ganha... Ore para ser desse lugar. Amém ou não? Se vocês conseguem já se alegrar mais no outro do que em você... Você já está muito bem. Mas melhor ainda você vai estar... Quando a sua maior alegria for alegrar Jesus. E tem coisas que não vai dar para fazer... Não é nem porque é pecado... É porque não convém. Não anda só no que... Não faça só o que não é... Hum, perdão... Deixa, é semanticamente difícil falar o que eu estou tentando. Hum, não só deixe de fazer o que é pecado. É riscar. Eu sempre ensinava para os jovens lá... E que estão namorando aqui... Preste atenção no que eu estou falando. Eu dizia assim... Lá eu digo em Salvador... Porque eu era pastor dos jovens. E dizia para a igreja toda também... Ele dizia assim... Olha... Se você só não faz o que é pecado você provavelmente já está cometendo algum pecado por causa da aparência do mal mas se veja isso é verdade, se eu estou na beira do precipício né? quem faz as trilhas sabe o que eu estou falando e eu estou caminhando aqui bem na beirinha como eu já fiz loucamente, não faço mais estou falando do precipício tá, gente? e você caminha naquela beirinha assim, o mínimo de deslize você cai no precipício Então quem é sábio? Você anda longe do precipício, Amém? Longe. Não só faça, não só deixe de fazer o que é pecado. Deixe de fazer coisas que também não convém. Amém ou não em nós. Mantenha a distância do pecado. E isso dos pensamentos, nas atitudes, no comportamento. Quando a gente não prioriza o que é de Deus, quando a gente não prioriza pensar de forma espiritual, buscar o que é de Deus, a gente está num risco muito grande. Ainda vem aquela vozinha do que é que tem, né? O que é que tem? Todo mundo faz. Irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor cure a sua alma no que diz respeito à importância pessoal que você tem e que às vezes o diabo e o no mundo tentam convencer de -te que você só é mais um número. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira e a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo todo ora, se uma alma vale mais do que o mundo todo e Deus amou o mundo e deu seu filho logo se você fosse a única alma do mundo ainda assim Jesus daria, Deus daria a Jesus por você você pensou o que é isso? isso? Adão e Eva não pecaram uau, né? Glória a Deus né? Eu estaria batendo papo com ele até hoje porque eu não teria morrido e aí as gerações foram passando, passando passando e você pecou E aí? O que, é que Deus vai fazer? Fulminar você na salvação do inferno? Ele ia pôr em prática o plano dele Jesus iria por causa de vocês É pessoal Olha, se a gente entender isso, muda muita coisa É um amor pessoal que o Senhor tem por nós É pessoal É pessoal Nós temos uma importância pessoal Amém ou não, irmão? Versículo 13: A filha do rei é toda ilustre em seu palácio. Ou seja, embora haja um palácio, embora haja toda uma, uma, uma glória que Deus colocou ao nosso redor, nós temos uma admiração e um amor de Jesus a cada um de nós. A palavra de Deus diz: Não entristeçais o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que em nós está toda a alegria dEle. Ou seja, incrivelmente, cada um de nós é capaz de alegrar de de Deus. Que nós alegremos Ele, amém ou não? As suas vestes são de ouro tecido. Nós temos um revestimento de excelência. Irmãos, as pessoas às vezes confundem a, a excelência que Deus tem para nós com com uma, uma teologia muito metida besta, equivocada de que eu lembro que uma vez eu entrei numa livraria lá em Salvador e falei assim, oh, esse livro quanto é? Aí a moça falou assim é tanto, eu falei, poxa, tá caro, não vai dar pra mim ela falou, mas você não é pastor? eu falei, sou e você não vai comprar o livro? Eu falei, não, não é porque eu sou pastor que eu tenho dinheiro pra comprar o que eu quero, não ela falou assim, misericórdia porque se fosse na minha igreja Ah, não sei se o pastor dela já era apóstolo, bispo Que era lá, sei lá Falou assim, nada contra quem faz isso não é, não, não é o que a gente faz, né? Mas tudo bem Aí Ela disse, ah, se fosse na minha igreja Gente, ela começou a falar do que o, o, o pastor dela Pode usufruir na igreja dela E eu disse assim, uau! Era muita coisa, gente. Parecia um deputado. Tinha verba pra gasolina, tinha carro, tinha verba pra não sei o que, verba, não sei o que, verba, não, -que não -que e ainda tinha o um salário. Aí eu falei, quase que eu digo, vocês estão aceitando o currículo? <risos> Mas é rindo pra não chorar, eu disse, meu Deus, que evangelho roto é esse Que isso? Pelo amor de Deus. Pedro foi, subiu o templo pra orar e o miserável disse, ele estendeu a mão pedindo a moeda eu acho que Pedro é assim, assim, não tenho nada desse cara eu falei, mas tem uma coisa melhor pra ele pegou, estendeu e falou assim vem cá, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho de te dou a levanta agora e anda em nome de Jesus só um amém amém você é revestido de excelência só que a sua excelência como a gente leu em Apocalipse como está lá falando o senhor fala lá Odisseia. Não é o que você pode ostentar fisicamente. A excelência é o que atavia você como fruto do Espírito Santo. Irmãos, que em nome de Jesus as pessoas que nós admiramos não sejam as mais ricas. Ou as que se vestem de forma mais elegante, que tenham o melhor carro. Que eu como pastor não admire os pastores de mega igreja. Por terem uma mega igreja. Mas que nós admiremos as pessoas por vermos Jesus na vida delas. Quando um, um, uma vez um missionário foi evangelizar uma tribo e chegou lá e começou a falar, não sei se foi Ronaldo, Lidório, não vou chutar. E chegou lá e falou: Olha, eu vim falar sobre Jesus. E Eles falaram: Como é Jesus? Então, Jesus é o filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo e ele ama vocês e ele ele cura, ele expulsa demônios ele ensina vocês a distribuírem com o amor que vocês têm, com responsabilidade, mas com o amor atendendo uns aos outros e eles foram ouvindo, ouvindo, falaram assim esse já chegou ele falou, como é que já chegou esse? aí eles mandaram chamar o missionário que estava lá como o missionário tinha chegado há pouco tempo não tinha dado tempo ainda de explicar ele estava primeiro explicando como era Jesus pela vida dele mas depois dizer: olha alguém maior que é Jesus Um, um, um, tem outra história de um missionário na Índia que a, ele foi visitar um colega e ele chegou na porta e a secretária atendeu e ele estava lá dentro então a, ela, ela viu que era um homem é, distinto assim e disse, então o senhor pode entrar e esperar aqui o senhor quer alguma coisa? ele foi conversando com a moça, conversando com a moça conversando com a moça e aí a moça se envolveu na conversa dele se envolveu na conversa dele e aí de repente ela foi aos aposentos do patrão e disse, o patrão disse, quem está aí? ela falou assim ele deu um nome, mas eu acho mesmo que ele é aquele seu amigo Jesus aleluia você já pensou que alguém conviver com você e ver você parecendo com Jesus? irmãos, isso é mais fácil quando é alguém que não mora com você, mas você já pensou que é sua esposa dizer isso de você? o que é sua filha dizendo isso de você? eu estou muito longe disso mas eu lembro uma vez que eu fui orar com minha filha e ela eu estava orando com ela e aí ela foi orando, né, e ela falou assim Senhor, perdoa os meus, ela acho que falava petados ainda, perdoa os meus petados Senhor, perdoa os petados de meu pai não, ô Senhor, não, desculpa porque meu pai não tem petados agora você imagina o que é eu parar para explicar que eu tinha petados aí eu falei, não filha papai também tem pecados, ela claro, né, quais? Aí eu falei, se eu converso com Deus e com o meu pastor Não precisa falar com você não Mas você é revestido de excelência Não troque o que é eterno pelo que é temporal Jesus falou à, no, à, à, à, à igreja de Laodiceia Você acha que está bem vestida, só que você é nua Você não é bem vestido pelas suas obras Você é bem vestido pelas obras que Jesus vive em você você já viu aquele cara que você vai falar do amor de Deus e começa a falar de Jesus, de Jesus e ele diz, só oh, como é? isso aí já isso aí eu já estou vivendo já porque eu sou uma pessoa boa sou uma pessoa boa eu distribuo cestas básicas né, eu, eu um ano, uma vez por ano eu vou lá na missa e eu me comungo lá Não, falando da missa como se fosse o um católico mas pode ser de qualquer religião não, eu vou lá no centro, eu vou lá, ouço a palestra, recebo um passe, e eu sei que eu sou uma pessoa boa, porque assim, eu... eu, eu... Ah, isso tem que orar mais, porque está longe. A Bíblia diz, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. A pessoa que diz assim, nada rapaz, eu o caminho, estou tentando melhorar, mas estou tão longe que eu quero mesmo é Deus, rapaz. E eu oro para saber onde é que, que eu vou buscar Deus, eu não encontrei um lugar ainda, falei falei, eu encontrei, bora lá. Aleluia. Amém ou não, irmãos? O Senhor ele nos revestiu com excelência. Você tem que olhar no espelho e, se você se acha gordo, feio, baixo, alto, magro, pobre, você olha no espelho e diz, Glória Deus, eu sou revestido de excelência. Quando eu passo... É isso que Deus tem para nós... Devemos viver assim. Já pensou o que é... Você chegar num lugar... E uma pessoa caindo endemoniada... Ou então você chegar num lugar... Que tem uma pessoa endemoniada... E o demônio começar a gritar... Socorro! Sai daqui! As vestes espirituais... De ouro... Que a gente não vê... Mas que o mundo espiritual enxerga. Eu lembro que teve uma vez... Que meu pai foi expulsar um demônio e quando ele chegou lá, a mulher que estava demoniada começou a, a, a mandar embora, vai embora, vai embora. Sim. Irmãos, Deus tem tanto para nós, a gente fica perguntando como bobagem Ele quer revestir você de excelência, amém ou não? Quarto ponto, é, versículo 14. Levar Luão, levar ao rei com vestes bordadas. Com broquéis, vestes, bordadas em ouro, as virgens que a acompanham atrarão a ti. Nós temos enquanto Igreja Gloriosa de Jesus, uma companhia agregadora. Eu fico tão triste quando eu acho assim. Eu sei que a gente pode discutir política, pode discutir um monte de assunto, né? Mas toda vez que eu estou assim, chega um grupo de homens assim, aí eu chego e começo a vomitar as novidades do Supremo que não sei o quê. Poxa, depois eu fico tão assim, sem graça. O que se aconteceu comigo essa semana. Eu podia chegar assim e falar assim, e aí, rapaz, você de que núcleo é você? você como é que está lá? E aí, aquele amigo seu que estava evangelizando, não é que a gente vai ser alienado, mas é que a gente, eu preciso melhorar muito nisso, irmãos. A gente precisa priorizar o que é terra. Poxa, como a gente perde Tempo falando coisa que nem é pecado, mas que está ocupando o lugar do que é eterno e é desperdício. Eu tenho que ser a companhia agregadora. Olha o que as damas fizeram aqui, elas conduziam. A, a, a igreja. E é uma metáfora interessante porque ora a igreja ele mostra em várias etapas a, os que cuidam, os que conduzem, os que recebe a glória, mas tudo está falando sobre a igreja. Ou seja, a, a igreja é papel da igreja ser uma companhia agregadora. Não dá para ser igreja e não agregar. Não dá para eu ter crescido em uma área da minha vida e não levar outra pessoa. Não dá para eu crescer em Deus e ser discipulado e não discipular uma pessoa. Não dá para eu estar vivendo, recebendo a graça, o poder de Deus em uma casa e se eu não vou abrir a minha por algum motivo, eu pelo menos não ajude aquela pessoa a servir na casa dela, no núcleo. Não dá para eu ser indiferente à responsabilidade que eu tenho no corpo de Cristo e que é a igreja. O que a igreja está precisando... De quem é que ela está dando em constituição enquanto corpo físico e principalmente enquanto corpo espiritual? Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu não vejo como alguém pode crescer no banco. Ou melhor, quem está no banco cresce, mas cresce muito devagar. E o pior é que não só cresce devagar, mas segura o corrimento, a, a, a, perdão, a, o caminhar da igreja. Porque quando a gente não faz alguma coisa ou faz, a gente recomenda tudo que você faz, você recomenda. Se você casa, você diz, casem meus amigos, porque casar é bênção. Se você não casa, você diz, olha, talvez seja bom não casar, como disse Paulo. Ah, é porque, assim, eu, eu não ensino certo, mas também não ensino errado. Então, nunca ensinei meu filho a roubar, nunca ensinei meu, meu, meu, meu marido a, a, a tratar com grosseria porque trata ele bem. Gente, em nome de Jesus, meu Deus do céu, imagina, eu quero que você, nós abramos o livro de Atos. Eu não sei se está acontecendo com você aqui, 19, eu acho que está com um monte de gente. Eu vou dizer, tem até que segurar para não chorar na hora dessa. Mas Deus está fazendo um negócio dentro de mim, irmãos, que eu orei muito por isso. E estou começando a perceber o que está acontecendo. Irmãos, não dá não para a gente priorizar esse mundo aqui, não. Ele é muito traiçoeiro. Ele não dá nada para a gente. Tudo que dá ele toma logo e de uma hora sim para outra ele toma. É um vírus microscópico que os caras lá nos Estados Unidos demoraram meses para conseguir fotografar. Aí pega a gente, deixa a gente medo de Isso, E se não se cuidar, pode ter uma doença neurodegenerativa. Ou similar a neurodegenerativa. A, a, a chikungunya, que o, quando a pessoa pega a chikungunya, diz, glória a Deus, eu peguei a chikungunya, olha o Senhor se você pegou a chikungunya. E que o Senhor livre todos vocês dessa maldição em no nome de Jesus há uma doença que chama síndrome inflamatória crônica pós-chipungunya imagine Guilain-Barré barré é uma síndrome terrível pode até tirar os movimentos da pessoa botar uma cadeira de roda cheio de vigor, cheio de saúde Investir na sua vida, mosquitinho pica você pode deixar você na cadeira de roda é brincadeira? o que, que a gente está fazendo com a nossa vida, gente? Pelo amor de Deus. É, pastor, porque? Que bom que o senhor está empolgado, hein? Isso é bom para a gente, hein? bom para gente, coisa nenhuma. É bom para cada um estar empolgado com o Jesus e o que ele pode fazer com a sua vida. Eu quero ser uma companhia agregadora. Eu quero aonde chegar a abençoar. Eu quero abençoar a minha família, a minha casa. Eu quero ser o melhor marido possível. Eu quero ser o melhor pai possível. Eu quero ser o melhor pastor possível. Eu amo psicologia, mas já estou já meio cheio quero usar para servir o Senhor, para servir a igreja mas o que eu quero mesmo é estar o tempo todo cuidando da igreja ainda preciso estar lá e glória a Deus que pessoas têm vindo através de lá nada contra, meu Deus do céu, é lindo Paulo viveu a vida toda trabalhando na igreja e fora da igreja, então não está de problema teológico nenhum amém ou não? Mas, irmãos, eu quero ser compagregadora. Enquanto eu estou lá, eu estou ministrando o Senhor, mas é difícil eu receber um paciente transexual. E aí? Eu recebo pacientes que querem reorientação sexual, que tem comportamento homossexual, eu quero deixar o homossexualismo, e eu recebo. E, e quando eu recebo um transexual, que é uma moça, eu tenho que chamar pelo nome pelo nome cidadão pelo nome Hã? é pelo nome masculino tem um nome agora é, nome cidadão eu esqueci agora o termo que é gente é uma angústia porque na minha boca fica assim eu fico orando porque na minha boca está dizendo assim o senhor ama você ele quer completar você isso é uma cadeia isso é uma mentira Aí eu tenho que ser toda uma... Orem por mim. E amar aquela alma. E ministrar Jesus. Agora, como que eu vou ministrar Jesus? Eu tenho que ser uma companhia agregadora. Porque Jesus botou na minha frente. Eu vou fazer o quê? Por isso, vocês têm que orar por mim, gente. Orem por mim, por favor. Pelo amor de Deus, orem por mim. Como dizia Paulo. Eu decidi, quero que você decida como igreja ser uma companhia agregadora. Amém ou não? 15. Quinze. Quinto ponto, ainda tem mais dois Mas eu não vou demorar muito Com alegria e regozijo Serão trazidas Elas entrarão no palácio Do rei Com alegria e regozijo Serão trazidas Elas entrarão com regozijo No palácio do rei A glória da igreja Ela é demonstrada Com alegria contagiante A de Deus diz lá em Filipenses, alegrai-vos A de Deus diz, alegrai-vos, mais uma vez eu digo, vos digo, alegrai-vos Olha só, a gente como igreja, sim, deve ministrar as pessoas que alegrem em Jesus A gente tem que ter cuidado porque, às vezes, acho que a vida com Jesus é hilária, né? Acho, às vezes, que a vida com Jesus é só... É só graça. Que nem vocês que estão se esforçando aí para não rir. <risos> Podem rir. <risos> a vida com Jesus é maravilhosa. E a, no, nós temos uma alegria indizível. Nós temos uma alegria que não está... É uma alegria... Aparentemente louca. Você pode ver o vídeo lá, até onde você aguentar. O irmão lá sendo executado. E orando e rindo. Ah. Ele não está falando em línguas não, está falando em árabe. E ele vai ser degolado, ele está lá rindo. Aí eles, eles editaram a maioria dos vídeos, mas tem alguns que eles estão sorrindo e vão ser degolados e estão sorrindo. Por quê? Porque eles estão felizes, porque eles estão indo encontrar com o Senhor deles. Amém ou não, gente? sim, tem alegria, uma vida santa, uma vida cheia de Deus, não é uma vida moribunda deprimente, não, sai em nome de Jesus diz, como diz meu pai, sai da salama jacaré, a gente contagia sim, a gente não está aqui para ser feliz, aqui para ser santo, mas a nossa alegria é nele, e a alegria dele é que nos fortalece, amém ou não? Então sim, busque de Deus uma alegria contagiante, porque ele tem isso para você, penúltimo, versículo 16, em lugar de teus pais será A teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Olha que interessante. É uma profecia sobre a igreja. E você lê isso em Joel 2 e depois em Atos 2. Dizendo que os jovens é que profetizariam. Não é exclusivamente. Mas a igreja cresce tão rápido no mundo... Que não dá para esperar o sujeito ficar velho... Para ele começar a ministrar a palavra. Quantas vezes eu fui em lugares pregar com... Gente, meu Deus... Gente, eu, eu lá no seminário... Que, que os meninos estão fazendo Inclusive tem um aviso no final do grupo sobre ele Eu estava lá com gente Me ouvindo, aprendendo Que tinha idade Só de ministério tinha idade de ser meu pai Quem faz isso é Deus, irmãos Só Deus que pode fazer o negócio desse. Olha o que o texto diz aqui ó. Em lugar de teus pais Serão os teus filhos que farás Príncipes sobre a terra A igreja ordena Sim e envia Os a, menos prováveis como autoridade no meio da igreja. E não perco o bonde, não. perco o bonde, não. Eu lembro que lá em Salvador, rapidinho eu fui crescendo em Deus. Uhul, aleluia, glória a Deus. Eu estava tudo que era reunião, tudo que era culto. Eu queria mais de Deus. Eu era um rato de igreja, irmão. E eu buscava, buscava. Ah, está de mim em algum lugar, participava. havia um pouco de ativismo, até que havia, mas glória a Deus eu errei para mais. É melhor errar para mais do que errar para menos. E eu fazia parte de tudo, eu só não fazia parte da sociedade. Auxiliadora feminina, que é de mulheres, né? Mas, eu pregava lá. Na e estava colado de porteiro a pregador. Um dia eu chegava lá, estava de porteiro. Pai do Senhor, irmão, no dia do que seja uma noite maravilhosa. Aí, do dia do dia, eu estava lá pregando. E aí, eu me tinha percebido, mas meu pai, que me atentou para isso, não para mim vai descer, ao contrário, ele não fazia isso. Nunca fez, ele só cortava. Quando a minha meada estava muito grande. Mas... Algumas pessoas mais antigas começaram a ficar meio de biquinho. Esse menino? Você está pregando? Meu irmão, se abre para o que Deus tem para você, você vai se surpreender. Eu vou voltar a componente que é o núcleo das crianças. Essas criancinhas que estão virando adolescente, eu tinha lá em casa o um núcleo desse em Salvador. Quase 100% deles está liderando de lá tem três ou quatro quatro fazendo medicina amém não cuidando o caráterzinho deles investindo na vida deles uma vez uma disse assim ah tio eu quero pedir tio eu quero pedir oração porque minha mãe não está querendo que eu venha mais porque ela queria que minhas notas fossem melhores aí eu falei ô oh, amor você está tomando qual nota eu falei assim não eu estou tomando só de oito para cima mas tive agora uns oito Dá vontade de pegar um pai e botar no colo e dar umas palmadas. Tem que investir, irmãos. Tem que investir, porque o sacerdócio é universal. Amém ou não? Na igreja o sacerdócio é universal. Quer crescer em Deus? Busca Deus e Deus vai usar você. Surpreendentemente Deus vai usar você. Ele vai usar você antes do que você imagina. É isso que nós vamos ver aqui Crianças de 9, 10 anos Liderando o núcleo Claro, com supervisão de adulto Mas liderando o núcleo É uma pessoa, coisa linda Eu vi lá em Santa Cauê, 9 anos Liderando lá Ele chamou célula Liderando a célula Que coisa linda Com o co-líder dele Com os colíderes, Aí chegava Meu Deus, é o julgamento Não, não, não Para liderar Tem que ser um crente há 8 anos Eu tenho que estudar há 4 anos que tem que fazer 22 degraus Cada um de seis meses E aí Jesus voltou O sacerdócio universal Deus tem obra e ministério para todo mundo Basta você se dedicar e levar a sério o reino de Deus Agora não dá também para chegar aqui e falar É pastor, eu já tenho tantos anos de crente Me dá um ministério aí Ô oh, nego, na vida nova eu não vi não Tenha caminhada Que não é longa, é profunda. Discipulado, cuidado, mudança de caráter, aí vai recebendo e vai crescendo, amém ou não? Por último, <risos> versículo 17: Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvaram eternamente. É claro que aí não está se falando mais da igreja, mas está se falando do noivo da igreja que é Jesus. Nós temos em Deus o conhecimento nós temos a glorificação, nós temos, assim como o Espírito Santo tem o ministério de lançar luz sobre Jesus, nós, como igreja, temos o ministério de receber de Deus, conhecê-lo, glorificá-lo e proclamá-lo. Resumindo, nós, em Cristo, na igreja, Temos que conhecer a Deus Porque temos conhecimento dele A igreja tem que ser um lugar de conhecimento de Deus A igreja tem que ser um lugar de glorificação de Deus E a igreja tem que ser um lugar de compartilhamento de Deus Igreja é isso, irmãos Essa é a glória da igreja Ser um lugar de se conhecer a Deus Ser um lugar de se glorificar a Deus E ser um lugar de se anunciar a Deus Amém ou não? Essa é a glória da igreja. Se nós, como Vida Nova, formos um povo que conhece a Deus profundamente, que glorifica a Deus profundamente, e que compartilha de Deus profundamente, irmãos, nosso futuro vai ser glorioso. E tem que ser assim, que somos a noiva dele, amém ou não? Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor amorosamente nos chamou a essa vida gloriosa obrigado Espírito Santo porque o Senhor lança a luz em Jesus e nós queremos ser tão cheios do Senhor que possamos fazer isso mostrar que a nossa glória é reflexo do nosso Senhor nós não temos que ser uma mega igreja para isso nós não temos que ter mil pessoas duas mil, três mil mesmo que já temos nós podemos ser um pequeno espelho que mostra a sua glória Nós queremos crescer e ser um grande espelho, mas ainda assim sem moldura, porque toda a glória vai ser do Senhor. Faz isso conosco. Levanta aqui jovens comprometidos. Levanta crianças comprometidas. Levanta famílias comprometidas. Levanta pastores, líderes comprometidos nesse lugar. Que em nome de Jesus, Senhor, haja coragem de dizer não ao mundo, não ao mundo. Eu quero viver o melhor de Deus enquanto eu estou aqui no mundo. Senhor, eu te peço que essa palavra hoje não volte vazia. Como o Senhor tem feito, Senhor, aplique essa palavra, que hoje aqui haja salvação. Espírito de Deus, em nome de Jesus, restaura a sua igreja. Quantos, quantas vezes, Senhor, nós já fomos tão profundos no Senhor, já fomos tão úteis no Senhor, mas nós tivemos decepções, dores, e nós preferimos, Senhor, nos, nos preservar, até para nós não corrermos o risco de nos afastar de Ti, mas tira esse engano do nosso coração é servindo ao Senhor, é crescendo no Senhor e com os irmãos, que nós vamos viver essa cura, essa glória, essa majestade essa excelência nos dá um senso de compromisso aqui Senhor não nos deixa ter uma relação egoísta com o Senhor nós temos que compartilhar daquilo que nós recebemos de Ti temos que ter uma companhia compartilhadora nós não podemos desperdiçar nossas relações e devemos conhecer glorificar, espalhar o Teu nome em nome de Jesus, faz isso conosco Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. amém, meus amados. Você ainda me ama, diga amém. amém. Glória a Deus.